Stanislav Lem, Patkány a labirintusban Murányi Beatrix fordítása Felolvassa Csodakavics Beraktam a polcra a dosszihékat a kísérleti jegyzőkönyvekkel, és bezártam a szekrényt. A kulcsot felakasztottam a szögre, és kifelé indultam. Lépteim vízhangzottak a füllet csendben. Már a kilincs felé nyúltam, de megálltam, és felkaptam a fejem. Surranó Ness ütötte meg a fülemet. Patkány! villant eszembe! Kiszökött a ketrecből! Az lehetetlen! Az asztalokon felállított labirintusra csak egyetlen pillantást kellett vetnem. Az egzugos folyosók az üveglap alatt üresek. Ugyan biztos nem is hallottam semmit. Mégsem mozdultam. És megint az a Ness az ablak felől. Karmos lábacskák súranása, igen. Visszafordultam, gyorsan legugoltam, és az asztalok alá néztem. Semmi. Újabb neszezés, most a másik oldalról. A kemencéhez szaladtam, hátam mögül éles roppanás hallatszott. Megtorpantam. Lassan elfordítottam a fejem, és hátra Minden világos és csendes. Újabb motoszkálás, a másik oldalról. Dühösen szétrángattam az asztalokat. Semmi. Pimasz surrogás egészen közelről, Fát rágicáló fogak nesze. Mozdulatlanul vizslattam végig a szobát. Semmi. Most hirtelen három-négy recsenés, Motozás az asztalok alatt. Megborsódzott a hátam. Na mi van, csak nem félsz a patkányoktól, Szittam magam. A szekrény felől, amelyet az imént zártam be, Energikus rákcsálás hallatszik. Az ajtajához futok, oda bent puhán vergődik valami, Hánykolódik, rohangál, Feltépem az árat, És a szürke gombolyag Egyenesen a mellemnek repül. Elakad a lélegzetem, Szörnyű félelem folytogat, Émeítő görcsbe rándul a torkom, Így ébredek fel. Akkora erőfeszítéssel, mintha súlyos kőlap alól vergődnék ki. Az autóban sötét van. Alig látom rábört profilját a műszertábla zöld fényében. Hanyagul hátradől, keresztbetett kézzel fogja a volánt. olyan kitől leste el ezt a fogást, biztosan egy hivatásos sofőrtől. Mi van? Mit fészkelődsz annyit? Mindjárt odaérünk. Róhat meleg van ebben a skatujában, dünnyögöm. Leengedem az ablakot és kidugom a fejem az éles szélbe. Fekete éjszaka rohan hátrafelé, csak egy darabka út vibrál előttünk a reflektorfényben. Kanyar, megint kanyar, a fénykévék hosszú utcát nyitnak a magas fenyők közt. Apró fehér kísértetek szöknek elő a sötétből, és tűnnek el a mérföldkövek. Egyszerre csak véget ér az aszfalt. A sevrolén agyokat zökken táncolva robog a keskeny erdei úton. Kirell a hideg a gondolatra, hogy neki megyünk valami ott felejtett farönknek. De nem szólok semmit. Előttünk ritkulnak a fák, széthúzódnak, megérkeztünk. Mint várható volt, Robert nem lassított a tisztás szélén, és most csikorogva fékez a sápattan felderengő sátorponyva előtt. Az első kerékkel majdnem ráment a cövekekre. Kedvem lett volna rászólni, hogy mit prahizik, de hallgattam, végtére is, ez az utolsó esténk. Elbeniben a postán várta öltött a hír, hogy két nap múlva legyen a szerkesztőségben. Éppen két nap kell az úthoz, hiszen majdnem ezer kilométerre sátorozunk elben Elbenig autón megyünk, onnan hajón, aztán megint az autópályán. Robert fölajánlotta, hogy maradjak itt a tónál szeptember végéig, ahogy terveztük, de én persze hazamegyek vele. Még a városka után, amint szürkületkor kihajtottunk az autópályára, elgázoltunk egy nyulat. Ez volt az egyetlen vadászságmányunk, a pisztrángokat nem számítva. Beraktuk a kocsiba, és most láttunk, hogy megfőzzük vacsorára. A nyúl öreg volt, sehogy se akart megpuhulni, éjfél lett, mire harapható állapotba került. Míg a rágós pecsenyével viaskodtunk, síri hangulatunk kísé megenyhült. Persze segített a sör is, amelyet valami rendkívüli alkalomra őrizgettünk a csomagtartóban. Hát most úgy találtuk, hogy itt az alkalom. Robertnek hirtelen eszébe jutott, hogy újságot is hoztunk a városból, és elment érte a kocsihoz. A pislákoló tábor tűznél már nem tudott olvasni, hát bekapcsolta az oldalreflektort. – Osd el! – Rivaltam rá. Mindjárt. Kibontotta az újság lepedőjét. Az ilyeneket ki kellene tiltani az áldott szabad természetből, zsörtölődtem pipára gyújtva. Nyavajás nyárs polgár. Jól van, na, inkább figyelj ide. Rebört az újság fölé hajolt. Az a meteor, amiről a múlt héten írtak, emlékszel? Megint itt van. Kacsa! De nem, figyelj csak! Ma reggel, ez a tegnapi újság, harmadszor is közeledni kezdett a földhöz, belépett a légkör felső rétegébe, fehérizzásig hevült, aztán egyre halványodva eltávolodott. A torontói sajtókonferencián Mary Weather professzor, a helyi csillagvizsgáló vezetője cáfolta az amerikai lapokban megjelent nézetet, miszerint ez az objektum űrhajó, és azért kering bolygón körül, hogy leszálljon. A professzor kifejtette, hogy meteorról van szó, amely földünk vonzás körébe kerülve új holdá vált, és most elliptikus pályán kering a föld körül. Tudósítón kérdésére, hogy tartani kell-e a meteor lezuhanásától, Mary Weather professzor azt válaszolta, hogy a meteor valóban lezuhanhat, mert valahányszor megközelíti a földet, a levegősúrlódás a fékező hatást gyakorol rá. Számos csillagvizsgálóban tanulmányozzák ezt a kérdést, és remélhetőleg hamarosan tisztázódik. Na nézd, itt vannak a három nappal korábbi amerikai lapok, ezeknek aztán meglódult a fantáziájuk. Közeledő csillaghajó, elektronikus agyak készülnek az idegen lények beszédének lefordítására. Vendégeink jöttek a kozmoszból. a fenébe én meg így csücsültem az erdőben. Tette hozzá egy árnyalatnyi sajnálkozással. egy már, hiszen kacsa az egész, mondtam. Osd el a lámpát, és dob ki azt a marhaságot. Na jó, az esti mesének vége. Robert visszajött a fél homályban a vörös paráshoz, rádobott néhány ágat, és amikor lángra lobbantak, leült a fűbe. Kisvártatva halkan megszólalt. Éde figyelj! De ha mégis űrhajó, most mit röhögsz? Mert tudtam, hogy ezzel fogsz jönni. Jól vannak, te pszichológus, dörmögte egy ággal piszkálva a tüzet, amely recsegbe ropogva szikrát lövelt, mintha mérgelődne. De miért nem lehet űrhajó? Erre felej! Felelekén? Hol egy pléd? Átkozottul húz a hátamra a hideg, fagyni fog. Na, szóval... A földi civilizáció 6000 éve alatt egyetlen űrhajó sem járt erre felé. Egy ilyen eseménynek okvetlenül nyoma maradt volna a történelmi krónikákban. De nincs ilyen nyom. Na no már most. Egy esemény valószínűségét a gyakorisága alapján állapítják, megérted? Nagy meteorok időnként potyognak a földre, évszázadonként egyszer-kétszer. De űrhajó még nem volt. Ezért annak a valószínűsége, hogy az izzó test űrhajó gyakorlatilag a nullával egyenlő. No, igen, de hát azt tudjuk, hogy lakott bolygók léteznek – élénkült fel Robert. – Ha nem a minap rendszerünkben, akkor más Szóval előbb-utóbb mégiscsak jöhet egy űrhajó. – Hát éppenséggel jöhet. Mondjuk két millió év múlva. De nem bánom, legyen százezer. Láthatod, hogy nem akarlak elszomorítani. Micsoda hallatlan esemény lenne, ábrándozott Robert. Tudod, ebben az ügyben két táborra oszlanak a vélemények. Az egyik fél szerint áldás lenne, ha kapcsolatba kerülhetnénk egy másik világgal, a másik szerint kitörne a világok háborúja. Te melyik oldalon állsz? Egyiken sem. Az a híres találkozás olyan lenne, mintha csigák látogatnák meg a mókusokat. Az eredmény semmi. A struktúrák különbségét nem lehet áthidalni. Az agy struktúrájára gondolsz? Nem csak arra. Az élet struktúrájára általában. Még ha lenne is beszédük, ami egyáltalán nem biztos, sehogy sem tudnánk szót érteni velük. Idővel csak ki lehetne találni valamit. Nagyon kétlem. Miért? Mi emberek vizuális lények vagyunk, Legtöbb fogalmunk optikai érzetekből ered. Ők esetleg valami más módon érzékelnek, teszem azt szaglással, vagy valami egyéb ismeretlen úton, módon, kémiai érzékszervel, mit tudom én. Ő lett. Tegyél a tűzre! Na szóval, még nem is az lenne a legnagyobb baj, hogy másképpen érzékelünk, ezt valahogy még át lehetne hidalni, de akkor kiderülne, hogy nincs miről beszélgetni velük. Mi többnyire azzal foglalatoskodunk, hogy egyre tökéletesebb burkolatokat gyártunk. Lakás céljára, öltözetnek, mutazáshoz, azon kívül foglalkozunk táplálkozással és testünk tisztogatásával, egyezményes mozgásokkal, a sportra gondolok, és mindezekben a témákban nem találnánk közös nyelvet. Ne vagy te húzatva, csáli? Hát mit gondolsz, azért repülnének ide, hogy a divatról vagy a sportról csevegjenek velünk? Hanem miről? Hát általános problémákról. Úgy, mint te csak ne vizsgáztass engem, hát tudományról, fizikáról, technikáról. Mindjárt bebizonyítom, hogy tévedsz. Nincs valami drótot kéznél, nem szelel a pipám. Köszönöm. Tehát először is... Az ő civilizációjuk fejlődhetett egészen más irányba, mint a miénk, és akkor rendkívül nehezen értenénk meg egymást. De tegyük fel, hogy náluk is a technika fejlesztésén alapul a civilizáció. Akkor is elképzelhetetlen nehézségbe ütközne a társalgásunk. Mi ugyebár még nem tudunk más csillagokig röpködni, ők viszont igen, különben nem lennének itt. Ennél fogva fölényben lesznek, messze előttünk járnak technikai téren, tehát a tudományban is, mert a kettő nem választható el. Már most. Képzeld el, hogy egy mai fizikus, mondjuk de vagy Lorenz, találkozik 150 vagy 200 évvel ezelőtt élt földi kollégájával. Amaz, holmi mi flogisztonról mesél neki, ő kozmikus sugárzásról, atomokról beszél. Na jó, de mi már ismerjük az atomokat, elég sokat tudunk róluk. Lehet, de ők sokkal többet tudnak. Náluk talán rég elavult fogalom az atom, vagy átugrották ezt a fokot, másképp oldották meg az anyagtitkát. Szóval nem hiszem, hogy bármi is kisülne a társalgásból, még az exakt tudományok témájában sem. A mindennapi ügyekről nem is beszélve. Azokban semmi közöset nem találnánk, Márpedig, ha a konkrétumokban nem tudjuk megérteni egymást, még kevésbé érthetjük meg az általánosítások szintjén, amelyek a konkrétumokból erednek. Más bolygók, más fiziológia, más szellemi élet. Ha csak... de hát ez mese. Ha csak mi? Folytasd? Ah, semmi. Eszembe jutott, hogy lehetnének külsőleg éppen olyanok, mint mi, és mégis egy felfoghatatlan világrészei. Elhallgattam. Nem nagyon értelek. Mit akartál mondani? Arra gondolok, magyaráztam pipámat egy kőhöz ütögetve, hogy a földön csak az ember ért el a szellemi fejlődés magas fokát. Más körülmények között kifejlődhet párhuzamosan két különböző faj, értelmes faj. És háborútől ki köztük erre gondolsz. Nem, ez még mindig a földi antropocentrikus szemlélet. De hagyjuk, mindjárt két óra, gyerünk aludni. Jó pofa vagy, éppen most menjünk aludni, csak fejez be szépen, amit kitaláltál. Hát, ha akarod, elmondhatom, de retentő nagy szamásság. Szóval, tegyük fel, hogy az egyik értelmes faj ember szabású. De amúgy nem valami fejlett. A másik értelmesebb faj uralkodik rajta, és ö, most képzeld el a következő helyzetet. A földre leszáll egy űrhajó, hozzánk hasonló lényeket találunk benne, boldogan ünnepeljük őket, mint a kozmikus távolság legyőzőit, pedig ők abból a másik világból jöttek ugyan, de az alacsonyabb rendű faj példányai. Értesz engem, az űrhajó igazi építői csak beültették őket a fülkébe, és kilőtték őket az űrbe, ahogy nálunk majmokat szoktak kilőnni. Hügyes istória! Miért nem érsz ilyen novellákat? Tól a fantáziád. Nem írok meséket, mert más csinálok. De most már igazán gyerünk aludni. Reggel még csónakázunk egyet és ha van kedved. Te, mi az ott? Hol? Ott. Az erdő fölött. Rebőt felugrott a földről. Az eddig láthatatlan ég megvilágosodott. Felragyogott a felhők széle. Mi ez? A hold? De hát az nem világít ennyire. Oda néz. A fény egyre erősödött. Egy perc és a közeli fák már árnyékot vetettek. Hirtelen vakító fényoszlop tört ki a felhők mögül, be kellett hunynom a szemem. Arcomat, kezemet megperzselte valami forróság. A föld megrendült alattam, emelkedett és süllyedt. Aztán mindenfelől egyszerre megdördült az ég, és felfelerősödő hosszú dübörgés rázta meg a levegőt. A halkuló morajonát hallottam, hogy fák dőlnek kireccsegve, ropogva. Forró léghullám csapott ránk, elsöpörte a tábortüzet, égő fájdalom hasított a lábamba, neki repült egy parázsló fadarab. A hamu felhőben krákogva arrébb gurultam, arcomat a fűbe vártam ki tíz-húsz hosszú másodpercet. Lassan elcsendesült minden, csak a megmaradt fáklombja zúgott a nyugtalan szélben, megint sötét lett, csak éjszakon vöröslött az ég alja. – A meteor! A meteor! – kiabálta felvillanyozva Robert. Sarkon fordult, az autóhoz rohant és meggyújtotta a reflektorokat. Fényükben feltűnt a földre omlott sátor, megláttuk a csomóba gyűrődött, üszökkel beszólt hálózsákokat. Robert felaláfutkosott futkosott és izgatottan újságolta. Megrepett a szélvédő, biztos valami repeszdarab. Az a nagy fenyő gyökerestül kidőlt. Még jó, hogy nem mirángzvantak a fák. Várj, hozom a távcsövet, megnézzük a partról, mi van ott. Magunk mögött hagyva az autó fénykévéit, Lementünk a keskenyös fényen az lankás partjára. A távoli kísérteties tűzfényben homályosan sötétlettek a vízből kiálló sziklák. Robert távcsővel fürkészte a sötétséget, de sem erre nem látott semmit, csak az éjszaki horizonton derengett a változatlan bíboros tűzfény. – Gyere, gyorsan a kocsihoz, oda megyünk, megnézzük közelről, öregem, micsoda szenzáció lesz! Lelkendezett Robert, és már szaladt is a táborhelyünk felé. – Allapodnak? – kérdeztem komolyan, bár a torkomat már nevetés csiklandozta. – Hát persze! – Két óra elmúlt, éjszaka van, lefekszünk aludni. Megörültél? Lefekszünk aludni, jelentettem ki erélyesen. Gyere, felállítjuk a sátrat. A gumi matracok ki kell szedni az autóüléseket. Ha meteor volt, reggelig nem szökik meg. Majd világosban megnézzük, átevezünk a tavon, kocsival úgy sem oda. Úgy látom, az északi partra esett a mocsárba. – A kocsinak nem történt baja? – Nem, csak a szélvédő. – Még szerencse. Hát akkor gyerünk aludni. Robert dünnyögött valamit a kis polgárokról, akik az utolsó ítélet napján is papucsba bújnak, de azért segített felállítani a sátrat és behozta az autóüléseket. A mosogatást a rendkívüli körülményekre való tekintettel holnapra halasztottuk. Már szúnyókáltam, amikor Robert megszólalt. Csáli, annak a valószínűsége, hogy ez a meteor éppen ide esik, statisztikai szempontból a nullával volt egyenlő. Ez mit szólsz? Hallod? emelte fel a hangját. Hallom, feleltem mérgesen, hagyj már végre aludni. Fejemre húztam a plédet, és rögtön elaludtam. Az autódoda éles hangja ébresztett fel. Kinéztem a sátorból. Már nappal volt. Robert az autón üsténkedett. Mendegetőzni kezdett, hogy véletlenül nyomta meg a dudát. Közbe valamit, és lementem a tóhoz. Táborhelyünk egy nagy félsziget csücskén volt. Körülvette a tó fekete, szinte mozdulatlan vize, amelyben az erdő tömör falat tükröződött. Itt-ott hézagok csorbították. Az északi part rendszerint vékony vonala a horizonton, de most nem látszott. Fehér köttség húzódott a helyén. A nagy sziklák alatt mindjárt mély a víz, Beugrottam, elakadt a lélegzetem olyan hideg volt, És körülúztam a fokot. Aztán hanyat feküdtem, És kényelmes lábtempókkal kiúztam a partra. Robert már a vízre tolta a csónakot, De várnia kellett, míg megreggelizem, Hiába nyaggatott, hogy majd út közben eszünk. Aztán nem akart beugrani a motor, Ki kellett fújni a karburátort. Végül csak tíz után indultunk el. Az erdős partok megtépázott vonala szétnyílt mögöttünk. Amint távolodtunk tőle, enyhe keleti szél támadt, felborzolta a tó tükrét. A motor szorgalmasan berregett a tiszta levegőben, gyorsan haladtunk. Negyed óra múlva a part kékes csík lett, a kötva viszont emelkedni látszott. szürkés fehér pára gomolygott belőle a felhős égig. Nem lévén semmi dolgom, elnyúltam a padon, és mindinkább kételkedtem, hogy van-e értelme a kirándulásunknak. Igyekeztem felidézni, amit valaha olvastam a meteorokról, főleg a nagy szibériai meteoritról. Lezuhanásának helyét évekig hiába keresték, pedig a környékbeli lakosoknak, akik fölött átrepült, úgy rémlett, hogy egészen közel ért földet. Ha a mi meteorunk is ilyen nagy volt, Akár tizenöt mérfölddel éjszakabbra is eshetett, gondoltam, és akkor hiába keressük. De ez a köd, még sohasem láttam ennyire sűrűködött ilyen nagy területen. Hirtelen eszembe jutott, hogy eltévedhetünk benne iránytű nélkül. Hátra néztem. A part eltűnt, körös körül csak hullámos fekete víz látszott, amely egyenletesen ringatja csónakunkat. Még ha közel esett is le a meteor, nem lesz könnyű odajutni a mocsáron keresztül. Az autóban van a környék térképe, el kellett volna hozni, de mint ilyenkor lenni szokott, megfeledkeztünk róla. A katasztrófa centruma felé mutatnak a kidőlt fák gyökerei, legalábbis elméletben. Azon a parton, ahová igyekszünk, még tiszta időben is nehéz járni. Már biztosra vettem, hogy egész vállalkozásunk értelmetlen, de hallgattam, mert tudtam, hogy Robert sem hallgatna józan érveimre. Közelettünk a kötfalhoz. A vízen kúszó, hosszú csápokat nyújtott felénk. Fehér homály vett körül. Két pára gomoly résében egyszer még láttam a fekete vizet, aztán a növekvő ködnyelvek szelíden összezárultak, és meleg, nyírkos felhőben úsztunk. Különös érzésem támadt. Nem féltem, de minden porcikámat átjárta a tudat, hogy valami rendkívüli felé tartunk, amely bármelyik pillanatban előbukkanhat a homályból. Lenyomtam a motornyelét, kiemelve a vízből a pergő csavart. – Mit csinálsz? – kiáltotta Robert. A másik kezemmel a vízbe az evezőt, mert úgy rémlett, valami nincs rendjén. A víz nem torlódott fel az evező lapát körül, hanem mozdulatlan maradt. Rabbit, kiáltottam, valami áramlás visz minket. Itt azelőtt nem volt sodra a víznek. A fehér köd elöntötte a csónakot, orrát alig láttam. Erélyes evezőcsapásokkal megfordítottam a hajót szembe az árral, aztán leengedtem a csavart. A tat mögött fortyogni kezdett a víz, de hiába erőlködött a motor, tovább a kötfelhő belseje felé, farral előre. – Evez, Rabbit, evez! – kiabáltam. A csónak már nem ringatózott, mint az előbb. enyhén remegve, de úgy, hogy ebben a parányi mozgásban az áramlás iszonyú elejét éreztem, egyenesen repült, a ködöt hasítva. Sötétebb lett, és ha olykor megritkult a köd, a párafoszlányok alatt furcsán barnás vizet csapkodtak az evezőink. Persze hiába eveztünk, a csónak úgy rohant az ellenkező irányba, hogy remeget alattam a pad, mint a megfeszült húr. Hirtelen fölberregett felettünk egy motor. Repülőgép! Kiáltottuk valami érthetetlen reménykedéssel, fölfelé bámulva. Nem láttunk semmit. A repülőgép búgása eltávolodott, megszűnt. Ellenben a mi kis motorunk pöfögésén keresztül egyenletes tompa moraj hallatszott, mintha vízesés volna. A ködben feltűnt előttünk egy iszonyatos púp. A csónak felágaskodott és zuhant lefelé. Kétségbe esett evező csapásokkal próbáltuk egyensúlyban tartani, de hiába. Éreztem, amint a pad kicsúszik alólam, egy hullám hideg ütésétől oldalra zuhantam. Reböltöt elvesztettem a szemem elől, ösztönösen úszni kezdtem, harcolva, hogy a felszínen maradjak, de éreztem, hogy gyengülök. Csúsztam le a meredek fekete lejtőn, minden felől egy iszonyúan fortyogó örvénybe zúdult a víz. Az örvény beszívott, lejebb húzott, egyre lejjebb. Ziháltam, fúldokoltam, vörös tüzek lüktettek a szememben, és elájultam. Görcsökben fetrengve tértem magamhoz. Hason feküdtem valami rugalmas, feszes talajon, Prüszkölve, krákogva, orromon számon köhögtem ki a vizet. Sokáig feküdtem így. Valami síkos, lapos dolog csapkodta az oldalamat, Hol abba hagyta, hol újrakezdte, ez a verdesés, amely mintha élő lény mozgása lenne, kiózanított. Tápászkodni kezdtem, felültem. Már láttam is valamicskét. Körös-körül sötétség, de mellettem valami nagyon halvány, szürke derengés. Távolabb meg valami nagy, sápadtan fénylő tárgy. Még egyre köhögtem, meg akartam törölni az arcom, de fölemelt karom láttán megdermedtem. Testemhez tapadó vizes ingem és rövid nadrágom homályosan világított. Kezem, csupasz alsókarom szürkésen foszforeszkáló fényt árasztott. Egész testem hideg, ködös tűzben izzott. Görcsösen dörgöltem a szemem, mert szédülés fogott el. Ugyan már csak halucinálok, mondtam magamban. Kinyitottam a szemem. A kép nem tűnt el, ellenkezőleg egyre újabb részleteket fedeztem fel. Az a valami réb, Robert. Az ő teste is fénylik, mint az enyém. Minden erőmet összeszedve feltérdeltem, és négy odamáztam hozzá. Megráztam a vállánál fogva, nem mozdult. Újra megráztam, éredezni kezdett, megláttam a szemét. Az nem világít, sötét foltként feketélik az arcában. Kezdett mélyebben lélegezni, görcsösen öklendezett, köpködve a vizet. Nem volt erőm, hogy megmozdítsam, türelmesen ültem, várva, hogy magához térjen. M -m -m -m Mi van, Charlie? hol? Hol vagyunk? szólalt meg végül rekedten. Szótlanul néztem, amint tántorogva feláll, és amint fölfedezi ugyanazt a fényjelenséget, amelytől úgy megrémültem az imént. Lassan visszatért az erőm. Mélyeket lélegeztem, érezve, amint kitisztul a fejem. Felálltam, Roberthez léptem. Egymásra néztünk. Az ismerős vonásokat szokatlanná tette a bőr homályos, sápat derengése. – Mi ez? – mondta Robert. Lépett egyet, megcsúszott, és a lába alól hangosan verdesve kiszökkent valami. Lehajoltam, az a valami kisiklott az ujjaim közül, Sikos volt, és remegett. Egy hal, mondtam csodálkozva. Hal, de, de világít, motyogta Robert. Valóban a hal szürkén derengett, mintha pikkejei alól jönne a fény. Mint mi, csak gyengébben, mondtam körülnézve. Mindenfelé hallak foszforeszkáltak, Elmosódott foltok, Amint keservesen vergődnek a földön. Észrevettem, Hogy ez a föld kisé bemélyed A lépteim alatt. Lehajoltam, hogy megvizsgáljam. Szabályos időközökben Kerek lyukak nyílnak rajta, Akkorák, hogy bedughatom a kezem. Hol vagyunk? Jutott el hozzám Robert hangja. Mozdulatlanul nézte, Amint válik, bedugom a karom a nyílásba. Nem éreztem ellenállást. Oda lent üdesség van. Nem tudom, semmit sem értek. Körül kell néznünk, amennyire lehetséges, mondtam fölegyenesedve. Ha ide kerültünk, lennie kell valami bejáratnak, majd csak megtaláljuk. Magam sem tudom, miért nem hittem, amit mondtam. Gyerünk, bólintott Robert, Megpróbálta leválasztani bőréről vizes ingét, egyszer-kétszer végig húzta ujját fénylő combján. – Mi lehet ez? – mormolta. Elindultam. Majdnem vaktában csosszoktunk a mély sötétségben, derengő testünk fénye szinte semmit sem világított meg. Óvatosan lépkedtünk, félig gugolva, tapogatózva, mert az engedékeny anyaga lábunk alatt nem sok bizalmat ébresztett. Néhány lépéssel odébb döglődő halakba botlottunk. Az egyik már megdöglött, és egyáltalán nem világított. Felhívtam rá Robert figyelmét. Enyhe emelkedőn kaptattunk fölfelé. Egyszerre csak Robert falba ütközött, jobban mondva egy homorú, sima felületbe. Alulról fölfelé végig tapogattam ezt a falat, és úgy okoskodtam, hogy valami nagy tojásdat fülkében vagy odúban lehetünk. Tovább mentünk, itt már nem nyíltak lyukak a lábunk alatt, így valamivel gyorsabban haladhattunk. Robert előre ment. Teste fényében megláttam a másik, ugyanolyan boltozatos szemközti falat. Ez valami kerek föld alatti folyosó, vagy mi a fene? mondta. Nem feleltem. Robert elővette rugós kését, a mat felülethez tartotta, és megnyomta. A penge majdnem tövégbe hatolt, alig tudta kihúzni. Vagdű fogta el, még egy párszor beleszúrt az engedelmes anyagba. – Hajd abba! – szóltam rá keményen. – Mire jó ez? – Kérlek szépen, ha óhajtod! – Robert eltette a kését, és indult. Sápadtan világítva ment előttem a sötétben. Megállt, lehajolt. Iszkatottan egyenesedett fel. – Itt valami út van! – a falban, amelyet eddig követtünk, nagy tölcsért átongott, vagy talán cső, amely valahová vezetett. Nem tudtuk rögtön megállapítani, de addig bámultam a fekete mélységbe, még belefájdult a szemem, és végül úgy rémlett, hogy messze valami opál fényű szikrácska hunyorog. A tölcsér alja magasabban volt, mint a padló. Bemásztunk. Lábunk alatt ugyanaz a rugalmas anyag süppedezett. A fénypont közeledett, nőtt, és nem sokára a fejünk fölött világított. Derengő csík a homorú mennyezeten, eleinte cérna vékony, majd egyre vastagabb, végül kékes érbe megy át, amely egy folyosó mélyébe vezet. Oldalt nyílást tűnik fel a falon. Vékony derengő ér nyúlik ki belőle, és egyesül azzal ott fent a mennyezeten. Mint egy szóra megálltunk. Tudod, hol vagyunk? – Szólalt meg halkan Robert. – Sejtem. – Benne? A meteorban? – Igen. – De nem meteor? – Nem. – Hanem valami? – Nem fejezte be. Én is hallgattam. Ez az őrült gondolat azóta üldözött, amióta kinyitottam a szemem. Most, hogy Robert kimondta, nyugodtan vettem tudomásul. – Igen. – hogyan is kételkedhettem benne? Idegen, értelmes lények tevékenységének övezetébe kerültünk, és most találkozni fogunk velük, megpillantjuk őket, ez már elkerülhetetlen. Robert ugyanerre gondolt. Itt kell lenniük valahol, suttogta. Ott, ahol a főérhez csatlakozott a másik, a folyosó kisé elkanyarodott. Tovább mentünk, lehajtott fejjel, lábunk besüppett a puha talajba. Átvillant rajtam a gondolat, hogy azok a lények nem járnak erre, vagy nincsen lábuk. Még egy ér, és még egy. Kigyózásuk azt sugalta, hogy szerves képződmények, a kábelek egyenesek szoktak lenni. Repült megérintette a feje fölött pislákoló eret. Hideg, suttogta. Ismét megálltunk. Hunyorgó fény világította meg előttünk a falat. Mintha a fuvallatot éreznék. Ott elől valami űrtátong. Mozdulatlannál dermedtünk. Robert megragadta a karomat. Én azt hiszem, elfogtak minket, súgta alig hallhatóan a fülembe. Képtelenség, vágtam rá, de ugyanolyan halkan. Pedig úgy van. Honnan tudod? Gondold meg, hiszen lélegzünk. Felnyílt a szemem. Robertnek igaza van. Elképzelhetetlen, hogy egy idegen bolygóról jött űrhajó belsejében földi levegő legyen. Nem csak ugyanolyan, hanem ugyanaz, mert jól éreztem benne a tó nyírkos, friss szagát. Gondoskodtak rólunk, sukta a fülembe Robert. A vastag fénykábel lüktetett fölöttünk. Nem tudtam biztosan félelemre a -e Robert szavaiban. Én nem féltem. Gyere! száncándékkal hangosan beszéltem. Ugye ez nem állom? kérdezte, nem mozdulva a helyéről. Olyan álom nincs, amit ketten egyszerre álmodnak. Gyere! ismételtem. A folyosó a kanyar után kitágult, és vastag sánccal keretezett nyílásban végződött. Felmérhetetlen nagyságú, félhomályos térségbe kerültünk, lent és fent fénypontok keringtek. Derék vastagságú, opálos erek futottak minden mindenfelől, És kanyargós csatornák egyesültek. Bolyhos, hosszúkás fényfoltok keringtek bennük. Messzebb valami sötét, csillogó anyag mélyedései lüktettek, Vízfények táncoltak bennük ismétlődő sorozatokban. Egyre távolibb és gyengébb villanások. Közben az egész térség, hol tágult, hol zsugorodott, a fénylő vezetékek valami kígyós bájjal karcsúsodtak és megnyúltak, a fényfoltok sötét csíkosra váltak, felhőcskékre hullottak szét, majd kisvártatva észrevétlenül álmosan megint felizzottak, és egyre fényesebben úztak, keringtek tovább. Fölöttünk a vastag vezetékben, amely felfelé kanyarodott és beleolvadt a többi fénykígyó szövevényébe, lustán úsztak a hosszúkás, kékes fényfoltok. Testünk szürke foszforeszkálása most alig látszott, mintha elhalványult volna. Vállunk összeért, mozdulatlanul fürgésztük a környezetünket. Aldanéz, sziszent fel Robert. Egy fekete sávos, bolyhos fénygömb felénk siklott, ragyogása végleg kioltotta arcunk derengését, aztán elvitorlázott felfelé, egyre kisebbedve. Csáli, suttogta le hát ha ők azok. Ezek a fények? Igen, hiszem mi is, hát ha ennek a térnek ilyen tulajdonsága van. És a halak, emlékszel, azok is világítottak. Itt minden világít, ami él. Szótlanul bámultam a kúszó fényfoltok füzéreit, mélyet lélegeztem. A levegő hűvös és tiszta. Ez valóban nem lehet véletlen. És ettől a tudattól lassan, súlyosan kezdett verni a szívem. Csáli, supt mi van? Mi csináljunk? Ez a tanástalan kérdés eszembe juttatott valamit. Először is meg kell jegyeznünk az utat, amelyen idejöttünk, mondtam és hátranéztem. A nagy térség falain, enyhén hátrafelé hajló mélyedésekben más folyosó nyílások sötétlettek. A mi folyosónk abban különbözik tőlük, hogy nagyobb, és a kiáratát sánc övezi. Próbáljunk átmenni, javasoltam, és nekivágtam a nagy térségnek. Robert engedelmesen követett. A változatlan, tökéletes csendben fények keringtek, felénk húztak, kikerültek minket, Lágyan hullámzó, bolyhos fénypamacsok üveges vezetékek belsejében, és az egész térség egyre csak tágul és zsugorodik, mintha egyenletesen lélegezne, mintha aludna. Nem csoda, hogy Robertnek is ugyanaz jutott eszébe. Charlie, mi van? Láttam, mennyire küszködik a félelmével, nyelt egy párat, míg végre kimondta. Talán nem űrhajóban vagyunk, hanem. hanem miben? Egy élőlényben. összerezzentem. Úgy érted, egyetlen élőlényben? Igen, hát ha az űrhajónak csak egyetlen utasa van, csak fémburok, egy óriási élőlény van benne, és az. és az most alszik, de mindjárt felébred és bekapt téged, gúnyolódtam. Szóval a hasában vagyunk, úgy gondolod? Ez a leviatán gyomra? Miért ne? Ma az ki van zárva. Miért? Mert honnan lenne a levegő? Na, elég ebből. Neked teng túl a fantáziád, nem én nekem. Gyere! Tovább mentünk a vezetékek hálója alatt, a patlóból kinövő hüggőleges csöveket kerülgetve. Igyekeztem hozzászokni a gondolathoz, hogy a hosszúkás fénypamacok élő lények de nem ment. Miránk ügyet sem betettek, mára mennyire meg lehetett ítélni. Legalább egy óra hosszat vándoroltunk tekelvényes úton. Lassan megváltozott a környezet. A sima padló ráncokat vetett, hosszú sekét csatornákat alkotott. Szomjúság gyötört. Ha legalább egy kórtyvízünk lenne. Eszembe jutott a tó jeges örvénye, amelybe majdnem belefulladtunk, és keserűen elvigyorodtam. Ó, nyomorúságos emberi lét, amely örökké az énség és a fölös bőség között ingadozik. Nyomban meg is róttam magam ezért az ostoba bölcselkedésért, repötre sandítottam. Hol előre sietett, hol megállt körülnézni, száját nyalogattam, egyszer le is ült, de pillantásomra némán felállt és követett. Hirtelen elém állt. Csárli, ennek nincs semmi értelme, menjünk vissza. – Hová? – Oda, honnan jöttünk, a halakhoz. – Megértettem. – Éhes vagy? – Olyan szomjas vagyok, hogy alig tudok beszélni, elegem van ebből, menjünk vissza. Hát, ha sikerül késsel átvágni azt a gumifalat vagy mit. – Visszamegyünk, de előbb meg kellene vizsgálnunk ezt a térséget. – Hát, ha találunk valami kiáratot. – Én nem hiszem, hogy ott a sötétben sikerülne. Forduljunk vissza most rögtön, nem bírom tovább, én azt hiszem, figyelnek minket. Figyelnek? Honnan? Nem tudom, érzem. Képzelőc rá ha meg akarjuk úszni ezt a históriát, igyekeznünk kell. Ne oktass engem, kiabálta eltorzult arccal. Tudom, tudom, okosan kell viselkednünk, legyek józan és megfontolt. Neki a mert azzal csak pocsikolod az erődet, szóltam közbe. Egyelőre nincs miért kétségbe esni, nem történt semmi bajunk, és persze, igen, tudom, gondoskodnak rólunk. Hát akkor tessék, közöld velük, hogy víz és élelem nélkül itt döglünk meg nekik. Mi felfordulunk, ők megnézik. Robert, legyűrtem haragomat. Értsd meg, Rabbert, ők nem lehetnek hozzánk hasonlóak. Ostobaság azt képzelni, hogy a kozmosz ugyanazt a fejlődést ismételgeti, ugyanolyan formák, agyak, szem, izmok, minden. Meg kell őriznünk a hidegvérünket. És akkor mi van? szakított félbe újra. A fennese akarja, hogy hozzánk hasonlók legyenek. Akarok én egyáltalán bármit. Csak tessék, rajta légy józan, légy zseniális gondolkodó, Newton, Einstein... Mutasd meg nekik az emberi méltóságot és bölcsességet!» Repert hirtelen elhallgatott. Remegett az ajka. Összeszorította a száját, és előre ment, nem nézve, hogy jövök-e utána. Fölöttünk még mindig fényfoltok úszkáltak. Egy lejtős szélű, hosszú csatorna félében gyalogoltunk. Én egyenletes léptekkel ballaktam az elsuhanó izzó felhők fényfoltjaiban. Robert mindinkább megelőzött, néha szinte futott. Nem próbáltam visszatartani, úgysem hallgatna rám. A lüktető, villogó fénydzsungel lassan felén a kékesen sziporkázó nagy csövek itt lefelé hajlottak, és mind gyakrabban tűntek fel bennük remegő, vörös csíkok, gyarapodó telepeket alkotva az üveges oszlopok belsejében. Jól láttam, ahogy előttem az egyik oszlopban, Duzzadni kezd egy vörös csomó, Rubin fényben ragyog, mintha belülről világítaná meg valami, aztán jön az erősebb fény sebes hulláma, és elsodorja a skarlát Megint homályos kék világosság tölti ki az oszlopot. A bíbor fél homály és fehér ragyogás váltakozását figyelve, szemem elől évesztettem robert -öt. Körülnéztem, hol lehet... Ott állt pár lépésre tőlem, és dermettem bámult valamit. Egyszerre csak óvatosan hátrálni kezdett, lába megérintett valamit a parlón, felüvöltött, és elrohant, mint az őrült. – Áj meg! – kiáltottam. – Robert! Robert! Utána futottam. Olyan vadul lökött vissza, hogy elestem. Mikor ellökött, üveges rémületet láttam a szemében, Feltérdelve kiabáltam utána, Már nem is reméltem, hogy hallgat rám. Fénylő alakja egyre kisebbedett, Görnyetten rohant a lassan úszó, Felhő puha fénypamacsok között. Még egyszer megpillantottam, Amint átugrott valami akadályon, Aztán eltűnt. Egyedül maradtam. Első reflexem az volt, Hogy utána rohanok, De rögtön megálltam. Órák hosszat bolyonghatnék, Keresgélhetném ebben a fénylabirintusban. Megfordultam. Mitől rémült meg ennyire? Tekintetemmel megkerestem azt a helyet, és odamentem. A csatorna falának sekkély kötrében egy ember kuporgott. A sötét háttéren halványan világított, mint én. Összekuporodva ült, fejét térdére hajtva, meg sem Izzó fénytömeg úszott el fölöttünk, világos lett. Émeítő félelem szorította össze a torkomat, nem értettem semmit. Lehajoltam, hogy megrázzam a mozdulatlan embert. Újjaim valami kemény burokba markoltak. Ezt az embert vékony üveghéj borítja. Mumia! Ösztönösen elengedtem, lassan feldőlt. Háttal a falnak esett, és a félhomályban halványan világító arca az enyémbe nézett. Iszonyatos megrázkódtatás volt. Ismertem ezeket a vonásokat, nem jöttem rá rögtön, kire is hasonlítanak, de igen, ez Robert arca, ám bár az enyémre is hasonlít. Ismét megragadtam azt a testet, könnyű, őres. Nem élő ember, sosem volt élő, egyáltalán nem is ember, csak bábú. Halott bábú. A hisztéria peremén tántorogtam, néztem a mindenfelé keringő, hosszú kás, tekergő fényeket, mintha választ keresnék. Még egyszer tüzetesen megvizsgáltam azt a csillogó, merev bábút, majd szétrobbant a fejem. Felálltam, körülnéztem, mintha keresnék valamit. Hirtelen eszembe jutott, hogy Robert eltűnt. Megpróbáltam nyugalomra inteni magam, mint azelőtt előtt öt de egyetlen gondolatot, egyetlen szót sem találtam. Elvánszorogtam felé, ahonnan jöttem. Mintha lázas volnék, sziporkázó fények rajzottak körül, káprázott a szemem, teljes erőmből összeszorítottam a fogamat, és hangtalanul hajtogattam. Nyugalom, nyugalom. Már egészen kitikkattam a szomjúságtól, még a számot nyalogatni se voltam képes. Váratlanul eszembe jutott a lédós, friss halhús, és szóró fájdalom hasított az elkapcsomba. Már semmi egyébre nem gondoltam, csak arra, hogy megtaláljam a halakat. Lóhalálában rohantam a lüktető nagy csövek alatt, míg elértem a nagy folyosó bejáratát, és szihálva, botladozva tovább futottam a mennyezet kék ege alatt. Minden lélegzetvétel fájdalmasan hasogatta a torkomat és a tüdőmet. Lassítanom kellett, mert sötétségbe értem. Csak a testem világított egy kicsit. Kinyújtott karral, tapogatózva csörtettem előre. Folyton nekiütköztem a rugalmas falaknak. Végre lábam egy kis nyílás szélére tapintott. Itt lehetett valahol. Téldre rojtam, hogy arcommal és karommal magam elé világítsak, és kétségbe esetten lázasan kerestem. Sehol semmi. Váratlanul beletenyereltem egy hosszúkás síkos valamibe. Hal! Elég nagy volt, de lapos, több uszony és farok volt rajta, mint hús, a vérét még a nyelvemen sem éreztem. Tovább keresgéltem. Semmi. Gondoltam, lepotyogtak a kerek nyílások alatt átongó űrbe. Még egyre kutattam, és egyszer csak megláttam egy éppen kialvó fényt. Felkaptam a már alig-alig derengő halat, sokáig tartottam a szemem előtt kővé válva, aztán észanyukat kacajra fakadtam. Nem is hal volt, csak a mása, üvegmázas bábú, mint az az emberi a keringő fények alatt. Nem bírtam a nevetést abba hagyni, rászkódtam a nevetéstől, a könnyeim folytak. A zárt tér tompán visszhangzott, hirtelen elhallgattam. Ültem a sötétségben, kezembe temettem az arcom, és gondolkodni kezdtem, olyan erőfeszítéssel, mintha mázsás súlyokat emelnék. Nos, tehát ők rendszeresen vizsgálódnak, a halak elé halbábút tesznek, elénk emberbábút és e tanúsága szerint olyan tökéletesen nem értik a földi világot, hogy vitámságra igazán semmi okom. És egyáltalán, hol vannak ők? Csukott szemem előtt megjelent a térség, ahol a fényfoltok keringenek. Lehetséges, hogy ez csak ugyan egyetlen rendszer? Az ősikerei? Valószínűtlen. De mi jogosít fel, hogy elvessem ezt a hipotézist? Hát a levegő jelenléte. Egy más világbeli élőlény, akinek belsejében földi levegő van, mennek ennek nincs értelme. Ez a hasonlata a zsigerekkel elég erőltetett és primitív. No, mindegy, hasonlatokkal úgysem megyek sokra, gondoltam. De valamit meg kell értenem, valamiből ki kell indulnom, mást különben meghalok nem csak éhen és szomjan, hanem teljes tudatlanságban. Itt bolyongok a rejtély kellős közepén, és mindvégig nem értek meg semmit. Hát ennyire gúnyt űz belőlem a végzet. Megdöglök, mint ezek a szárazra vetett halak, amelyek megfulladtak diszkréten csempészet hasonmások mellett. Megtaláltam a kiindulópontot. Persze nyilván elvesztettem a logikus vizsgálódás képességét, Sőt, teljesen elhűltem, és csak ennek tulajdonítható, hogy ragyogó felfedezésnek, a sötét éjszakában vezérlő csillagnak tekintettem azt a nyilvánvaló tényt, hogy ők eljöttek a földre. Űrhajóval jöttek, amely felizzott a légkörben, tehát valami hőálló, kemény anyagból kellett épülnie. De nem ez most a legfontosabb. A legfontosabb az, hogy mielőtt megérkeztek, az űrutazást nyilván elhatározták, megtervezték, és ebben hasonlítanak hozzánk, hiszen mi is tervezünk űrutazásokat. Tehát megszervezték az expedíciót, de milyen célból? Bizonyára kutatás céljából. Honnan jöttek? Nem tudni, nem is fontos. Milyen anyagon van még a bábuk? Tehát teremtési kísérlet? Az nem biztos. Rendkívül óvatosnak kell lennem, hogy elhamarkodott következtetések tévútra nevezessenek. Mire szolgálhattak a bábuk? Hogy megvizsgálják a reagálásunkat? Az emberekét és a halakét? De a reagálást nem értik, nem fejthetik meg, mert nem értik a nyelvünket, sem gesztusaink, mozdulataink, viselkedésünk jelentését. Semmit. Azaz... Biztos-e, hogy semmit sem tudnak rólunk? Erre val, hogy a halakat ugyanúgy kezelték, mint minket. De van ám egy lényegeselem, a levegő. Miért gondoskodtak nekünk levegőről, ha a halaknak nem gondoskodtak vízről? Az a homályos érzésem, hogy valahol itt rejlik, ha nem is a talány megoldása, de valami szál, amelyen tovább lehet haladni. Gondoljuk át még egyszer az egészet. A levegő. A legegyszerűbb válasz azért tölti be a térséget, mert az űrhajóba beáramlik, vagy egy ideig beáramlott a földi légkör. Talán szellőztető nyílások? Vadarság. Akkor talán valami előttem ismeretlen okból, melynek azonban semmi köze a földi levegőhöz, Kinyitották az űrhajót, a levegő pedig behatolt és kitöltötte puszta véletlenségből. Ha így áll a dolog, megsüthetem a logikai analíziseimet. A levegő véletlen jelenlétéből nem következik semmi, legalábbis a lények intelligenciáját és szokásait illetőleg. Talán egyáltalán nem lélegeznek és teljesen közömbös számukra, hogy miféle gáz tölti ki az űrhajót. Nagyon lehetséges. De ezen az úton nem mehetek tovább. Túl sok a lehetőség, azon kívül a véletlen, mint az eseményeket formáló, igen valószínű ok, teljesen megzavarja okoskodásomat. A bábú ügy miatt pedig sútba vághatom azt a gondolatot, hogy a lények tudóak és remekül ismerik a földi viszonyokat. De hol vannak? Vagy igazán a leviatán gyomrába kerültünk? Egyszerűen felhörpintett minket a vízzel, vagy azok a fények, de mi lett a vízzel? Ha ezt a helyiséget töltötte meg, akkor kifolyhatott a kerek lyukakon, és a halak is azokon potyogtak ki. A halak visszatértek a vízbe? Ne talán ő róluk is gondoskodtak? Elemzésemnek ezt az egész fejezetét egy nagy sóhajjal lezártam. Egyre jobban fájta a fejem, és Jottányival sem jutottam előbbre. Szörnyen kínzott a szomjúság. A sötétben halványan felderengett valami, talpra ugrottam. A hosszú fénylő alak már közel volt, megismertem Rabörtet. Nem mozdultam, odajött hozzám, és körülnézett. Megértettem. Nincs hal, csak egyet találtam, azt megettem. A többi biztos kipotyogott a lyukakon. Szó nélkül arra felé fordult, ahol az üveges halbába csillogott. Ne fáradj, hűtöttem le. Néhány szóban elmagyaráztam a jelenséget. arébrukta az élettelen kép mást, és kis ideig fölébe hajolva nézte. Mikor felén fordult, megrémültem, úgy beesett az arca, mintha éveket öregedett volna. Mit csináltál? Hol voltál? Kérdeztem folytott hangon. Vállat vont, lassan leült, mellé ültem. Tapasztaltál valami újat? kérdeztem. Csak a fejét rázta. Hol a késed? A zsebemben. Add ide? engedelmesen odaadta. Megnyugodtál? kérdeztem. Hagyjál, kérte rekedten. Megsajnáltam. Spondjál rá öregem! mondtam, bár Isten tudja, milyen bajba kerülhettél volna. Nem tudok beszélni. Úgy kiszáradt a szám, suttogta. Szó nélkül elővettem a kést, kinyitottam, ujjammal kipróbáltam az élét, aztán a legközelebbi nyílás széléhez nyomtam. A rugalmas anyag először csak tágult, de erősebb nyomásra felhasadt. Fűrészelő mozgással elnyiszálltam a következő lyukig, és a derékszögben irányt változtattam. Így haladva tovább, körülvágtam egy nagyjából négyzet alakú fület, aztán visszahajtottam, és az így keletkezett nagy nyílás fölé hajoltam. Szurok fekete sötétség tátongott odalent. Tétováztam, hogy most mit csináljak, de Robert kisegített. Fölemelte a fénylő halbábot, én helyeslő bólintással átvettem, és rögtön ledobtam térden állva, lélegzett visszafojtva figyeltük esésének kékes csíkját. A fekete mélyben feltűnt egy ugyanolyan fénypont, de fölfelé suhant, hogy találkozzon a zuhanó tárgyal. Mikor összeértek, halkcsobbanást hallottam, és a halbábú sápat fénye nem mozdult többé. – Víz, víz! – hördültünk fel egyszerre robert -tel. Négy-öt méter lehet, becsülgettem a távolságot. Robert olyan mozdulatot tett, mintha le akarna ugrani. Megragadtam a karját. Ne őrülj meg! Le kell jutnunk! Egy pillanat! Badarság csak így leugrani, hiszen hogyan kerülnénk vissza? Várj! Megvan! Ez jó ötlet volt. Gyorsan nyiszálni kezdtem a rugalmas padlót, amelyen térdeltünk, Hosszú csíkot vágtam ki belőle, lyuktól lyukig haladva. Nem ment olyan gyorsan, mint szerettem volna, a kés pengéje minduntalan elakadt a tésztás rugalmas masszában. Robert megértette a tervemet és segített. Felváltva nyiszáltuk a padlót, végül kivágtunk egy fél méter széles, négy-öt méter hosszú, majdnem a falig csíkot, amelynek lelógó vége a víztükröt érintette. Oldalait szakosra vágtuk, így szépen le lehetett rajta ereszkedni, mint egy létrán. Megrángattam. Elég erősnek látszott, hogy a súlyunkat elbírja. Óvatosan leereszkedtünk, amíg lábunk elérte a hideg vizet. Akkor rögtön akik belemerültünk. Félkézzel a ferdén vágott csíkot szorongatva ittunk, ittunk, vedeltünk, míg úgy nem éreztük békanő a hasunkban. Megmostam az arcom, és egészen felfrissültem. Egy csapásra visszatért az erőm. Micsoda gyönyörűség volt! robert madarat lehetett volna fogatni. Széles jókedvében elengedte a hágcsónkat, és elúszott. Két karcsapás után falba ütközött. Alaposan megvizsgáltuk ezt az árt teret. Négy-öt méter átmérőjű akna volt. Megpróbáltam lemerülni, de noha teljes erőmből úsztam lefelé, fejemben már hangosan lüktettek az erek, és fülem megfájdult a nyomástól, sem talajt nem értem, sem az akna falán kezemmel hézagot nem találtam. Fölmerülve mindezt elmondtam Robertnek. Nyakig a vízben, félkézzel a lajtorjánkat fogva, mind a ketten csak most vettük észre, hogy testünk már nem világít, csak a mellettünk hintázó mesterséges haldereng kékesen. – Hát, ha ez már a belső tér határa, nem gondolod? – lelkendezett Robert. – Ez meg kiárati akna lehet. Az űrhajó egy része a tóba merülés, ez itt a szintje. – A tóé? – Hát persze! Jaj, te, ha sikerülne, ha csak sikerülne lemerülni ennek a roha taknának az aljáig, és kiúszni! Hallottam, amint mély lélegzeteket vesz, hogy megtöltse tüdejét a merüléshez. Aztán erősen elrúgta magát, Szinte láthatatlan fehéres csíkként suhant lefelé, és eltűnt a mélyben. Csak a felszálló légbuborékok adtak hírt róla. Már aggódni kezdtem érte, amikor felbukkant. Görcsösen kapkodta a levegőt. A rohadt életbe, zihálta. Aztán félkézzel megfogva a hágcsót felhúzóckodott, és derékig kiemelkedve a vízből hátat fordított. Éreztem, amint rángatózva maga elé csapkod. – Mi csinálsz? – Megpróbálom a késsel ezt a falat! – vicsorogta, de hiába döftebe markolatig a kését, nem tudta átszúrni az akna vastag falát. – Vigyázz, még elveszíted a késed! – mondtam, – és másszunk ki, Rettenetes hideg a víz. Többet nem is szólva felmásztunk, csak itt éreztük igazán, mennyire átfagytunk. Leráztuk magunkról a vizet, kicsavartuk a hajunkat, tornáztunk, hogy felfrissítsük a vérkeringésünket. Testünk megint szürkén világított a sötétben. Hát igen, ez biztosan a tér tulajdonsága. Szép kis vendégek vagyunk, mondta Rebölt, kiuggattuk nekik a parlót. Észrevettem egy villanást a csuklóján. Jár az órád? Aha, vízmentes. Már nyolc órája vagyunk itt. Élyes vagy? Eléggé. Én is. Mi csináljunk? Menjünk vissza azokhoz a fényekhez. Biztos vannak ott más folyosók, meg kell vizsgálni őket. Voltam az egyikben, mondta Robert. Egyre jobban beszűkült. A végén négy sem jutottam tovább. De voltam a másik irányban is, ahol a legtöbb fényfolt úszkál. Ott van egy nagy mélyedés, meg egy ferdeakna. Hasonlít ehhez, de szűkebb. Nem mentem be, mert féltem, hogy nem tudok visszajönni. Valami tükör, vagy mi a fene van ott? Tükör? Nem tudom. Saját magamat láttam valahol messzebb, de homályosan, mintha ködben volna. Egy darabig tanács talanul álltunk. Tudod, mi jutott te szembe? Kezdte Az a rohadt bábú. Egészen kiborított. Bevallom, elvesztettem a fejem. Később úgy lett félreértés az egész, de olyan abszurd, komikus, vetettem közbe. Az, az, de jelenthet mást is. Egy ilyen félreértés alapjában véve nem volna lényeges, de ami ártatlannak tűnik, nem mindig igazán ártatlan. Emlékszel még, mit mondtál a majmokról és az űrhajókról? Eszembe jutott egy fénykép. A makákó majmot csinos szörmebélésű zubbonyba bújtatták, pilótasisakot tettek a fejére. Szegény kis majom biztosan azt gondolta, ez játék, pedig kilőtték egy rakétával 500 kilométerre. És úgy gondolod, a mi helyzetünk, azt nem mondom, de valahogy eszembe jutott. Jelenlegi szükségleteinkhez mérten határozottan túlteng a fantáziád, mondtam. Na, gyerünk, mutasd meg, hol volt az az akna, megnézzük. Újra végigmentünk a folyosón, és ahogy lenni szokott, most sokkal rövidebbnek tűnt az út, mivel már harmadszor tettük meg. Egy-kettőre véget ért a folyosó, és a nyüzsgő fények közé kerültünk. Én azt hiszem, ezek nem ők, mondta Halkan Rubbert, egy mellettünk elsuhanó fényfelhőt bámulva. Ám bár... Ez a hunyorgás beszéd is lehet, nem? Mit gondolsz, sokat értett a makákó az emberek hangjaiból, mikor beültették a rakétába? Szállj már le arról az átok majomról, fortyantam fel. Robert elindult. Arrafelé vezetett, ahol még nem jártam. A fény dzsungel eltávolodott. Zömök nagyjából embermagasságú, körte alakú oszlopfélék között mentünk el, Megérintette őket, felszínük kemény és sima volt. – Itt van! – mondta hirtelen Robert, és megállt. Tölcsérszerű mélyedés fenekére kerültünk. Körülöttünk körteforma képződmények sorakoztak, olyasfélék, mintha egymásra helyezett és összeragasztott gumókból épültek volna. Fölöttünk, bajosan meghatározható magasságban, sűrűn keringtek a fények, Mintha a térség égboltját alkotnák. Megvilágították a talajt, és látszott a lábunk előtt a ferde akna szája. Falából csak néhány méternyi derengett, a többit elnyelte a sötétség. Vártam, míg hozzászokik a szemem, és egy perc múlva csak ugyan messzebbre láttam. A ferdén lejtő aknát fekete, lapos felület zárta le, amelyen olykor halványan megcsillant valami. Turkáltam a zsebeimben, de semmi fölösleges tárgyat nem találtam, hát letéptem az ingemről egy gombot, és az aknába dobtam. Lecsúszott a ferde falon, és halk csobbanással eltűnt a fekete tükörben. – Víz van benne, – lepődtem meg. – Az előbb nem volt, – mondta nem kevésbé csodálkozva Robert. – Szerintem itt jóval magasabban vagyunk, mint az előbb az aknában. – Nem értem. – Gondolod, hogy emelkedett a vízszintje? Talán nem egy forma szintje. Egyik aknában emelik, a másikban leengedik, jegyezte meg Robert. Sokáig álltunk a sötét akna fölött. Később visszajövünk, mondtam. Megnézzük, változik-e, és most uh, hol van? Azt mondtad, még valamit felfedeztél. Az nem felfedezés, mondta Robert. eregyere. Amennyire tájékozódni tudtam, a nagy térség közepén jártunk. A fal közelében a fénygubancok egészen alacsonyan közlekedtek, olykor el is állták az utunkat, de itt szüntelenül villódzó magas boltozatot alkottak. Ebben a változó, de erős megvilágításban, köralakú, talán egy méter mély katlan tárult felelőttünk. Közepén jókora képződmény, semmihez sem hasonló, amit valaha láttam. Teteje valami domború tükör pajzs, a fenti fények kicsinyített másra csillog rajta. A pajzsot kocsányszerű oszlopok tartják, olyan szorosan összefonódva, hogy talán az ujjam se férne közéjük. Homályos, sárgás fényt árasztanak. Voltál odalent? fordultam robert -höz. Nem. Gyerünk! Lemásztunk a katlan lejtős partján. Most, mintha a kör alakú csatornában állnánk, de csak egy részét látom, a többit eltakarja a központi képződmény. Gondoltam, körüljárjuk. Néhány lépés után Robert megállt, szédülésre panaszkodott. Én is valahogy furcsán éreztem magam. Egymást támogatva a borostjánosan derengő oszlopokhoz mentünk, és leültünk alájuk. Robert a kés fém nyelével hűtögette a homlokát. Már jobban vagyok, nyitotta ki a szemét. Kizárt dolog, hogy véletlenül kerültünk ide, tette hozzá, maga mellé rakva a kést. A patkányaid is, mikor belépnek a labirintusba, elakadt, nyitva maradt a szája. Labirintus! Labirintus! suttogta elképedve. Javíthatatlan vagy, Robert, hol itt a labirintus? Ez a kerek csatorna. Hol lehet itt eltévedni? Utat választani. Folyton hasonlatokkal jössz. Az előbb a majom, most patkány. Ugyan, barátom? Mi ez? Kiáltottam fel hirtelen. Robert éppen a késéért nyúlt. Mind a ketten rámerettünk a fémnyelű, hosszú, rugós késre. Az oszlopok sárga fénye hirtelen felizzott és megvillant a pengén. A kés felragyogott... Aztán elszürkült, áttetszővé vált, és semmi véfoszlott. Eltűnt. És Robert, aki éppen meg akarta fogni, üresen csukta össze a markát. Némán döppentem meredtünk a kés helyére. Megint elfogott az a kellemetlen érzés, mintha a tengeri betegség kerülgetne. Az oszlopok borostyánfénye fénye lassan elhalványult, Szemünk előtt megjelent egy elmosódott, hosszúkás árnyék, ezüstössé vált, és a kés ott feküdt, mint az előbb, nyugodtan csillogva a fényben. Robert habozva nyúlt utána, megelőztem. A fém langyos volt, mintha valaki a kezében tartotta volna. Lassan egymásra néztünk. Optikai csalódás... Próbáltam magyarázni, bár magam sem hittem. Robert szótlanul nézegette az oszlopot, megérintette, és hirtelen rémült arccal fordult felém. Mi ez? Figyelj! halk hallottam, léptek koppanását. Robert egy pillanatig mozdulatlanul állt, figyelte, honnét jön a hang, és arra felé indult. Én utána. Egy pillanatra elnémultak előttünk a léptek, aztán felgyorsultak, mintha valaki menekülne előlünk. Futni kezdtünk. Robert három lépéssel előttem. A kanyarban hirtelen feltűnt előttünk két alak. Futottak, mint mi, csak a hátukat láttuk. Emberek voltak. Az egyik fél fejjel magasabb, kézen fogva húzta a másikat, aki vonakodni látszott. Szinten megbínulva, döbbentem meredtem rájuk, lépteim lelassultak. Megálltam. Azok megfordultak, Egymásra néztünk. Az alacsonyabbik Robert volt. A másik, Aki vezette, én magam. Robert, Az a Robert, Felüvöltött, és homlok menekült. Ms pedig, Aki két lépéssel előttem állt, Utána rohant. Az, aki maradt, Hozzám hasonló, mint a tükörképem, csak állt ott. Mikor Robert elrohant mellette, Megpróbáltak karon ragadni, És kiabált valamit, amit nem értettem, De Robert kitépte magát, És eltűnt a kanyarban, Ekkor a másik megfordult, És utána szaladt. Talán tíz másodpercig álltam ott egyedül, Aztán utánok vetettem magam. De még egy lépés sem tettem, Mikor dulakodás zaja hallatszott, Folytott nyögés, puffanás, Aztán a vízhang, Sírós, kúszahangok mindenfelől egyszerre. Megláttam Robertet. Ott hevert a sárgán derengő oszlopnak dölve, és a torkát fogta. Megbotlottam valamiben. A kés. Pengéjénél egy kis folt. Lehajoltam, és kábán fölemeltem. A pengét ragacsos, sötét lepedék vonta be. Robertre néztem, csak ült az oszlopnál, és a torkát masszírozta. Beszélni próbált, köhögni és krákogni kezdett, aztán könyörgő pillantást vetve rám, kinyögte. <gül> meg akart folytani? Mi történt? Én nem akartam, azt hittem valami fantom csalétek, csak meg akartam nézni közelről, megfogni. <gül> Megint rájött a köhögés. Hirtelen felugrott, és görnyedten lassan közeledett hozzám. Hosszan az arcomba bámult üveges szemével. – Te ki vagy? Ki vagy? – hördült fel rettenetes hangon. Megfogtam a karját, el akart lökni, birkózni kezdtünk. Mikor harapni próbált, pofon vágtam, téldre roskadt. – magad, ne hiszt ízít. Főrmettem rá. Még mindig fogtam a karját. Izmai ellazultak. Meneküljünk innen, meneküljünk, motyogta, nem nézve rám. Mindjárt megyünk, mindjárt, de szedd össze magad rá, fel a fejjel. Mondd el, mi történt, de nyugodtan jó. Utána futottam, én voltam a gyorsabb, itt utolértem, Elkaptam hátulról az ingételre, neki esett a torkomnak, majdnem megfojtott, és, és, és akkor oda csaptam. A késsel? Igen. Elesett akkor te ide szaladtál és fölemelted. Én. Hogy, hogy én? Hát te. Ide szaladtál, vetted, és elmentél arra felé, mutatott az ellenkező irányba. Aztán, aztán megint előjöttél, de már nélküle. Az nem én voltam, aki... Mindegy, erre most nem érünk rá. Állj fel! Hogy érzed magad? Tudsz járni? Tudok, persze, tudok. Robert görcsösen zihált. Nem kapok levegőt. Mutasd! Megnéztem a nyakát. Két oldalán újak nyoma lött. Nem állom ez? Villant át rajtam, letöröltem a véres kést, combomhoz nyomtam a hegyét. Mikor már nagyon fájt, abba hagytam. Nem, ez nem állom. Sötétedik, mondta rá Bört. Fölnéztem, csak ugyan odafent vörössé váltak a fények, és az oszlopban, amelynél álltunk, a kocsányszerű kötegekben itt-ott szabálytalan csomókba sűrűsödött, és felizzott a sárga derengés. Egyre fényesebb lett. Nem tudom miért, de úgy rémlett, hogy az üveges kéreg mögött tűzvésztühönk, azért erősödik a fény. Gyerünk! Kiáltottam, és közben megszédültem. Ólom nehéz lett a lábam. Nem bírok, Czáli, hörögte bört. Két kézzel kapaszkodott a göcsöltös oszlopba, minden ízében remegett, lassan térdre csúszott. Elöntött a forróság, majd szétszakadt a fejem, gyorsan le kellett ülnöm, szinte zuhanva, mert úgy rémlett, talpam alól kiszalad a padló, felkap valami ismeretlen erő. Minden táncolni kezdett a szemem előtt. Elindul az űrhajó, villant eszembe, elrepülnek és minket is visznek. De nem éreztem félelmet, csak furcsa zsibbat tehetetlenséget. Már semmilyen gondolatra nem voltam képes. Rebölt mellett fekve éreztem, hogy vad szívverésem majd szétveti a mellemet. Fölöttünk erősödött a fény, tűzben lángolt a hatalmas oszlopköteg. Behúnytam a szemem, végleg elveszítve irányérzékemet. Aztán lassacskán magamhoz értem. Verítékben úsztam, mellettem zihált Robert nyitott szájjal, izzadságtól fénylő arccal. Menjünk, menjünk innen, nyögtem rekedten, és minden erőmet összeszedve feltápászkodtam. Izmaim még remektek, de már tudtam járni. Robert gyengébb volt. Karját a nyakamba fűzve támogattam, elindultunk a meredek fal felé. Csak egy méteres szint különbség választott el minket a nagy térségtől, ahonnan jöttünk, de attól féltem, hogy ebben az állapotban nem tudok felmászni. A fény gyengült, halvány izzásba ment át, s ekkor lépteket hallottam a hátum mögül. Iszonyú félelem fogott el, nagyot rántottam Robertön, aki felemelt fejjel hallgatózott. Meneküljünk, lihegtem. Futni kezdtünk. Mögöttünk is felgyorsultak a léptek, már-már már utolértek. Robert a kezemet fogva hirtelen megfordult. Én is néztem. Két ember állt ott. Még fel sem ismertem az arcukat, már kitaláltam, hogy magunkat látom, és hogy Robert hasonmása üldözőbe veszi a társamat, és lejátszódik csak megfordított szerepekkel az egész jelenet, amelyet egyszer már átéltem. Mindez vakító fényel villant át rajtam, az én robert eltorzult menekülni kezdett, a másik utána rohant. Áj meg, áj meg, ordítottam, utána nyúltam, de kisiklott a kezemből. Az a másik rám nézett, én visszanéztem, hirtelen eszembe jutott, hogy amikor én álltam ott, ahol ő most, láttam, hogy a hasonmásom kisét tántorog. A későbbi szörnyű események kitörölték emlékezetemből ezt a jelenséget, amelyet akkor nem értettem. Hirtelen új gondolat hasított belém. Robert! És elrohantam felé, ahol eltűnt, üldözőjével együtt. Utolértem őket, összefonódva álltak az oszlopnál. Egyikük a karjaimba szédült, csupa vér volt az inge. Felkaptam, mint egy tolpihét, És teljes erőmből magamhoz szorítva továbbfutottam. Rohantam, mint az őrült, Úgy lett, ha kiviszem innét, Ha kitörök ebből a bűvös körből, Minden rendbe jön. Hát erőn folytá roskadozva is továbbfutottam, És úgy szorítottam magamhoz az eszméletlen rabörtöt, Mintha ezzel elállíthatnám a vérzést, Amely ingemen át a testemet égette. Egy darabig lábdobogást hallottam magam mögött, aztán síri csend lett. Nem bírtam tovább futni. Tántorokban megálltam, és lefektettem az ernyett testet az oszloplábához. A seb már nem vérzett. Mégis lerántottam az ingemet, csíkokra téptem, és elkezdtem bekötözni Robert mellét. Nehezen ment, nem bírtam meghúzni a csomókat remegő kezemmel. Hirtelen felnyitotta a szemét. Te vagy, lehelte, Vedd le az állarcod! Mit beszélsz? Ne beszélj, csak feküdj nyugodtan! Kiáltottam. Kérlek, vedd le az állarcod! Ismételte, lehúnyva a szemét. A laboratóriumban Csárli állarcot viselt, Hogy a patkány a labirintusban Ne találhassa ki, jó úton van-e, De én, nekem már úgy sem kell. Vedd le, kérlek! Képzelődsz, Robert, nincs rajtam állarc, és nem a laboratóriumban vagyunk, hanem azon az űrhajón, hiszen tudod, téged balesetért, de ne félj, minden rendbe jön. Hadartam fölé hajolva. Nem válaszolt, nem nyitotta ki a szemét. Mellére fektettem a fejem, nem hallottam semmit. Újra meg újra testéhez szorítottam a fülem, semmi. Fölemeltem, ráztam a vállát, ide-oda csuklott a feje, visszafektettem. Tenyerembe fogtam a fejét, és éreztem, hogy hűvösödik a halántéka. Leültem mellé, államat a kezemre támasztva, és nem mozdultam. Fölöttünk halványodott a fénypamacsos égbolt, az oszlopok bíbor udvara egyre sötétebb vörösre vált, mintha véres felhőbe merülnék. A rőtes derengés lassan elszürkült, mintha elhangvadna. Már régóta hallottam valami egyenletes hangot, de nem figyeltem rá. Hirtelen megérintette valami a lábamat, és visszahúzódott. Ismét megérintette, hideget éreztem. Kábán oda néztem, víz volt. Milliméterről milliméterre emelkedve elöntötte a katlan fenekét. Zsibbattan bámultam csillogó, Előre kúszó, kanyargós vonalát. Folyvást emelkedett, Már a csomba, Fel akartam emelni rebörtöt, Hogy ne kerüljön a víz alá, De mégsem mozdultam. A víz lassan emelkedett, Csiklandozó hidege a hasamig, A mellemigért. Az oszlop töve is vízben állt, De fénye megint erősödni kezdett. Minden más fény kialudt már, csak a sárga oszlop ragyogott egyre fényesebben, Olyan vakítóan, hogy be kellett hújnom a szemem. A szívem megint zakatolni kezdett, Szörnyű súly nehezedett rám, éreztem agyonnyom. Aztán jéghideg fekete áradat zódult rám, Magával sodort, és elnyelt az örvény. Többre nem emlékszem. Valamikor később, hetek múlva, mint aztán megtudtam, Magamhoz tértem a montreáli városi kórházban. Az utászok, akik két nappal a kataklizma után motorcsónakról vizsgálták a tó északi partját, egy félmesztelen, eszméletlen embert láttak meg. Én voltam az. Robert nyomtalanul eltűnt. Néhány nappal később a nyugati part nádasaiban a halászok rábukkantak csónakunk roncsára. Légvonalban vagy negyven kilométerre attól a sávtól, ahol átszeltük a tavat. Az orvosok sokáig nem engedték, hogy felidézzem az átélt eseményeket. Azt mondták, súlyos, sok ért, és félrebeszéltem. Kórházi ápolásom alatt jóformán semmi sem érdekelt. Járni tanulgattam. Teljesen összekuszálódtak a mozdulataim. Az utolsó napokban kezdtem kérdéseket feltenni, Kíváncsiságom kielégítése véget elláttak egy nagyhalom újsággal, és ezekből megtudtam a katasztrófa részleteit. A meteor, amelyet a szeptember 27-ére virradó éjszakán láttunk, abban a mocsárba zuhant, amely a tótól északra terül el több ezer hektáron. Semmilyen maradványt nem találtak. A tudósok ezt azzal magyarázzák, hogy az óriási ütközési energia gázzá változtatta az izzó tömeget, amely hirtelen kitágulva 50 mérföldes sugárban kidöntötte az erdőt és számos tüzet okozott. Ezért a kataklizma centrumát napokig nem lehetett megközelíteni. A vizsgálatokat helikopterről és repülőgépről végezték. Egy ilyen repülőgépet hallhattunk Levertel, amikor elnyelt minket a tó északi részét beborító hatalmas kötfelhő. A meteorkutatók egységes véleménye szerint megismétlődött a híres szibériai bolidhistóriája. A gázávált meteor tűzoszlopként fúródott a légkör felső rétegeibe, és ott teljesen szétoszlott. A robbanás ereje a mocsárban nagy mélyedést hozott létre, ezt egy nap alatt kitöltötte a tóvize, tehát az ütközési centrumot jelenleg a tó újágának húsz 30 méter mély vize borítja, mocsaras szigetek között. Azt, amit élményeimről elbeszéltem, halucinációnak tartották. Mikor a tavoncsónak áztunk, magyarázták, elsodort bennünket az ütközési tölcsért kitöltő víz nagy erejű áramlása, a csónak elsőjét, mi a hullámok játékszerei lettünk. Robert vízbe fulladt, engem az örvény centrifugális ereje a part felé sodort. Ellenkezni próbáltam, magyaráztam, hogy egy eszméletlen ember nem tud fél napig a víz felszínén maradni, mert fél nap múlva halásztak ki. Az orvosok érdeklődést színleltek, és egyhangulag igazat adtak nekem, végül rájöttem, hogy szavaimat senki sem veszi komolyan. Egészen tavaszig délen maradtam, élve a betegszabadsággal, amelyet Blessbury rektor jó jóindulatának köszönhettem. Szabadságon vége felé, kora tavasszal vonatra szálltam, és elutaztam Richmondba, ahol az elővárosoktól tíz mérföldre az autópályától messze éldegél régi tanárom, Gatschill professzor, a kanadai pszichológia büszkesége. Táviratoztam neki, hogy meglátogatom, és egy áprilisi reggelen beállítottam a professzor házacskájába. Egy szúrós, szűk nádfotelban üldögélve elmeséltem kalandomat. A professzor hallott róla. Lépésről lépésre, óráról órára mindent elmondtam neki. Mikor befejeztem fogamat összeszorítva, vártam a szavát. Azt akarod, hogy elmondjam a véleményemet? kérdezte Halkan. Előbb mondd meg, te mit gondolsz az egészről? Én azt, hogy így történt, feleltem nyomatékosan, térdemen összefont kezemet nézve. Hát persze, de nem próbáltad valahogy elrendezni, megérteni? De igen, sokat olvastam, keresgéltem mindenféle könyvben, Beszéltem fizikusokkal, és már sejtem bizonyos jelenségek mechanizmusát, legalábbis a fizikai mechanizmusát. Az idő folyása csak meghatározott körülmények között egyenletes és egyirányú. A Földön történetesen ilyenek a körülmények. De a gravitáció változásai gyorsíthatják, vagy lassíthatják az idő múlását. Lehetséges, hogy ezeknek a lényeknek az idő olyan, mint nekünk a tér, Modellálni, formálni tudják, valami időarchitektúra, így képzelem. Arra gondolok, hogy időlabirintusba kerültünk. A késsel úgy történt a dolog, hogy az erősödő gravitációs mezőben az időfolyam felgyorsult, de csak egy helyen, és a kés elugrott tőlünk a jövőbe, aztán mikor a jelenség ránk is kiterjedt, utolértük. Később olvastam Weil-nél az úgynevezett időhurok elméleti lehetőségéről. Rendes körülmények között csak egy jelen van, és az folyamatosan múltá válik. Először közeli, aztán egyre távolabbi múltá. Már most az időhurokban átélheti az ember, hogy most hét óra van, aztán 8 óra, itt az idő visszafordul, és megint újra hét óra van, és ha az ember ugyanott tartózkodik, ahol hétkor volt, akkor találkozhat önmagával. Ebben a pillanatban a jelennek két keresztmetszete van. Egy korábbi és egy későbbi. Mi éppen ugyanazon a helyen voltunk két időpontban. Először, amikor beléptünk az időhurokba, és találkoztunk egy órával idősebb önmagunkkal, aztán mikor a hurok keresztezte önmagát, Másodszor, egy órával öregebben megint láttuk magunkat, egyszer az egyik oldalról, egyszer a másikról. A következmények és okok bezárultak, kört alkottak. A gravitáció hirtelen növekedése görbítette meg az időt, és okozta azt is, amit mi éreztünk, elnehezedés, gyengeség, forróság. Hát, így magyarázom. De hogy ez mire szolgált, mit jelentett? Azt nem tudom. Igen, ilyes formán gondoltam, mondta a professzor. De mi lett az űrhajóval, és hogyan kerültél ki belőle? Azt sem tudom. Talán egyszerűen elrepültek. Mondjuk megállapították, hogy nem érdemes tovább vizsgálódniuk a földön, talán ostobának tartottak minket. Úgy találták, nem vagyunk eléggé fejlett lények. A professzor rám nézett kék szemével, amelyen nem változtatott az öregség. Az nem lehet, csárli. Ha az űrhajó elrepült volna, azt látnia kellett volna valakinek. Kutatóhajók járták a tavat. Az egész környéken állandóan repülőgépek és helikopterek keringtek, A déli partról pedig radarállomások szondázták a ködöt. Ha ilyen nagy dérrel-dóral értek földet, Ha a leszállás kataklizma volt, Robbanásokkal, tüzekkel, földrengéssel, Akkor a felszállás sem maradhatott volna észrevétlen. Márpedig a szehizmográfok, a regisztráló készülékek Nem jeleztek semmit, sehol semmit nem észleltek. Pontosan tájékozottam, csáli. ebben biztos lehetsz. Lehajtottam a fejem. Értem. Tehát a professzor úr is azt gondolja, hogy nem, fiacskám. Van még egy lehetőség. Tulajdonképpen az egyetlen. Másikat nem látok. Felnéztem. A professzor nem pillantott rám, ujjai hegyével az asztal lapját simogatta. Mit mondott a barátod, mielőtt meghalt? Vedd le az álarcod, Ugye jól emlékszem? És azt is mondta, Charlie állarcot viselt a laboratóriumban, hogy a patkányok ne lássák. Megértetted, mit akar? Döbente hallgattam. Nem értetted? Azt gondoltad, félrebeszél. Persze nem volt magánál, de nagyon is értelmes és lényeges dolgokat mondott. Ahhoz a lényhez beszélt. Arra kérte, mutassa meg az igazi arcát, nem akart úgy meghalni, hogy nem ért semmit, mint a patkány. És azt hiszem, én tudom, milyen volt a lény igazi arca, legalábbis azokban az órákban, amikor ti ott bolyongtatok a sötétségben. Szerintem a barátod feltevése helyes volt. A leviatán gyomrára gondolok, igen, egyetlen élőlény lehetett a fényburokban. Amit mondani akarok, az nem ebből következik, de azt hiszem, ez a legegyszerűbb megoldás. Találtatok egy aknát, mélyen alatta a fekete víztükörrel. Egy másik, ferde aknát, amelyben emelkedett a víz. Aztán lassan elöntötte azt a katlant, ahol a végén ültél. Gondolkodj csak, vajon miért emelkedett a víz? És van egy pár jellegzetes dolog, amit abban a fényvilágban megfigyeltél, azt mondod, álmosan lüktettek a fények, lassan kialudtak. Emlékszel? Igen, igen, már dereng valami. Úgy érti, professzor úr, hogy az űrhajó megsérült? Üzemzavarra gondol? Üzemzavar? Több annál. Egy idegen bolygó óriási lakója, űrhajójába zárva, amely nem bírta ki a leszállást. Talán a légköri surlódásra nem számított, Vagy a hirtelen lehűlésre a tóvizében. A légköri surlódástól felhevült páncél megrepett. Mi jutott be a repedésen át? Víz. Nem, fiam, levegő, hiszen lélegeztetek, És aztán a víz. Az ingovány lassan süllyedt az óriási tömeg alatt, És elnyelte, érted? A kialvó fények, a változó színek, Nos, én azt hiszem, nem a ti kedvetekért történtek azok a látványos dolgok. De hát, és azok a bábúk, dadogtam. Hát igen, azok elég rejtélyesek, de itt is volt bizonyos ismétlődés. A bábú hozzátok hasonlított, aztán önmagatokkal találkoztatok. Mit jelentett ez? Én óvakodnék megpróbálni, hogy túlontúl túl logikus egészszi illeszem össze ezeket az elemeket. Talán a földiekre emlékeztető lények ismeretéből eredtek, de az is lehet, hogy csak alsóbrendű szervezetek vagy berendezések működtek, a főközpont már elvesztette fölöttük az uralmát. Vagy ő maga próbálkozott. Talán mindez csak a kezdet volt, az első szavak, első betűk, és továbbiak már nem következtek, mert az, aki szólni akart, már nem volt rá képes. Az óriási lény lassan elmerült a mocsárban, a fények egyre színesebbek lettek, vörössé váltak, elszürkültek, ugye? De hát ez a varázslatos színjáték, ezek a semmi földihez nem hasonló jelenségek, ezek az érthetetlen vonások olyan ismerős, olyan emberi képpé állnak össze, – Agónia volt az, Csárli? – A lény! – Az a lény! – Haldoklott! Összeszorult a torkom. Nem bírtam válaszolni. A professzor halvány kis mosolyjal folytatta. – A csillaglényeket diadalmas hősöknek képzeljük. Azt hisszük, hogy a bolygónkra leszálló vendégek mérhetetlenül bölcsek lesznek. A világűr legyőzői, akik mindent tudnak, mindent előre látnak – pedig ők is gyarló lények, tévedhetnek, mint mi, és meghalnak, mint mi? Sokáig hallgattunk. És hogyan kerültem ki onnét? kérdeztem végül. A halál közeledése felgyorsította a változásokat és folyamatokat, Meglódította az időt, és éppen mielőtt börtönöd elsüllyedt, megmentett téged, mert messzire dobott az időben, órákkal előbbre, és mikor elmúltak azok az órák, amelyek neked csak pillanatokig tartottak, ott voltál a vizen, érted? És ő, igen, elnyelte a mocsár, és most ott a vizek mélyén, vastag iszapréteg alatt, korhadó növények rétegei alatt nyugszik, törött hajójában, a csillagokból jött vendég.